Lúkasar kvöðspjall, 23. kapli Þá stóð upp allur skarin og færði Jésú fyrir Pílatus. Þeir tóku að ákæra hann og sögðu Við höfum komist að raunum að þessi maður leiðir þjóð okkar afvega. Hann bannar að gjalda keisaranum skatt og segist sjálfur vera kristur, konungur. Pílatus spurðan þá Ert þú konungur gifinga? Jésús svaraði, það eru þín orð. Pílatus sagði við æðstuprestana og fólkið, enga sök finn ég hjá þessum manni. En þeir urðu því ákavari og sögðu, hann æsir upp líðin með því sem hann kennir í allri júteu, hann byrjaði í galilegu og er nú komin hingað. Þegar Pílatus heyrði þetta, spurði hann hvort maðurinn væri galilegi. Og er hann var þess vís að hann var úr umdami Herodesar, sendi hann hann til Herodesar er þá var og í Jerusalem á þeim dögum. En heródes var næsta glaður er hann sá Jésu, því hann hafði lengi langað að sjá hann þar eða hann hafði heyrt frá honum sagt. Vænti hann nú að sjá hann gera eitthvert tákn. Hann spurði Jésu á marga vegu en hann svaraði honum engu.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 Þið hafið fært mér þennan mann og sagt hann leiða fólkið af ega. Nú hef ég manninn í ykkar viðurvist en enga þá sök fundið hjá honum er þið ákærið hann um. Ekki heldur Herodes því hann senda hann aftur til okkar. Ljóst er að hann hefur ekkert það dríkt er dauða sé vert. Ætla ég því að hyrta hann og láta lausan. En skilt var honum að gefa þeim lausan eitt bandingja á hverri hátíð. En þeir æftu allir, burt meðan, gefð okkur barabars lausan. En honum hafi verið varpað í fangilsi fyrir upplaup nokkurt sem varði borginni og mandráp. Pílatus talaði enn til þeirra og vildi láta Jésu lausan. En þeir æftu á móti, krossfestu, krossfestu hann. Í þriðja sinn sagði Pílatus við þá. Hvað ílt hefur þá þessi maður gert? Enga dauðasök hef ég fundið hjá honum. Ætla ég því að hýrta og láta hann lausan. En þeir sóttu á með ópi miklu og heimtuðu að hann yrðu krossfestur. Og þeir höfðu sitt fram. Þá ákvað Pílatus að kröfu þeirra skildi fullnægt. Hann gaf lausan þann er þeir báðu um og varpað hafði verið í fangelsi fyrir upplaup og mandráp en framseldi þeim Jésu að þeir færu með hann sem þeir vildu. Þegar þeir leittu Jésu út, tóku þeir símon nokkurt frá kýræni, er kom utan úr sveit og lögðu krossin á hann að hann bæri hann eftir Jésu. En Jésu fyldi mikill fjöldi fólks og kvenna er hörmöðu hann og grétu. Jésu sneri sér að þeim og mælti Jérusalem dætur, grátið ekki yfir mér, en grátið yfir sjálfum ykkur og börnum ykkar. Því þeir dagar koma er menn munu segja Sælar eru óbyrjur og þau móðurlíf er aldrei fættu og þau brjóst sem engan nærðu. Þá munum menn segja við fjöllin, hrynjið yfir okkur og við hálsana, hyljið okkur. Fí að sé þetta gert við hau grænatræ, hvað mun þá verða um hau vistna? Með Jésu voru og færðir til lífláts aðrir tveir sem voru illvirkar. Og er þeir komu til þar staðar sem heitir hauskúpa, Krossfestuð þeir hann þar og íllverkjana, annan til hægri handar, hinn til vinstri. Þá sagði Jésús, Fadir, fyrir gef þeim fyrir að þeir vita ekki hvað þeir gera. En þeir köstuðu hlutum um klæði hans og skiptu með sér. Fólkið stóð og horfði á og höfðingjarnir gerðu gísað honum og sögðu Öðrum bjargaði hann, bjargi hann nú sjálfum sér ef hann er kristur guðs hinn útvaldi. Eins hættu hann herrmennirnir komu og bára honum etik og sögðu Ef þú ert konungur geðinga, þá bjargaðu sjálfum þér. Yferskrift var yfir honum. Þessi er konungur geðinga. Annar þeirra íllverkja sem krossvestir voru hætti hann og sagði Er þú ekki kristur? Bjargaðu sjálfum þér og okkur. En hinn ávitaði hann og sagði Hræðist þú ekki einu sinni gvöð og ert þó undir sama dómi? Við erum það með réttu og fáum maklega gjöld fyrir gerðir okkar en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Þá sagði hann Jésús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt? Og Jésús sagði við hann Sannlega segi ég þér Í dag skaltu vera með mér í paradís og nú var nær hátegi og myrkur varð um allt land til nóns fyrir sólin misti byrtu sinnar en fortjald musturisins ripnaði sundur í miðju þá kallaði Jésús hári röttu Fadir í þínar hendur fæl ég andamin og er hann hafði þetta mælt gaf hann upp andan Þegar hundræðshöfingin sá það er við bar, vegsamaði hann Guð og sagði Sannarlega var þessi maður réttlátur. Og fólkið allt sem komið hafið saman að horfa á, sá nú hvað gerðist og barði sér á brjóst og hvarfrá. En vinir hans allir sem á konurnar er fyldu honum frá Galílegu, stóðu álengdar og horfðu á þetta. Maður er nefndur Jósef. Hann var ráðsherra, góður maður og réttvís og hafði ekki samþykkt ráð þeirra né aðtæfi. Hann var frá Arímaðiðu, borg í Júteu og vænti Guðs ríkis. Hann gekk til Pílatusar og bað hann um líkama Jésú, tók hann síðan ofan, sveipaði í og lagði í gröf, högna í klett og hafið þar engin verið áður lagður. Það var aðfóngadagur og kvíldardagurinn fór í hönd. Konur þær er komið höfðu með Jésu frá Galílefu fyldu eftir og ságu gröfina og hvernig líka með hans var lagður. Þær sneru aftur og bjögu ilmjörtir og smersl. Kvíldardaginn heldur þær kyrru fyrir samkvæmt bóðorðinu.